Velkommen til Polster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Stefan Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode gamle ven, Jesper Claus Larsen. I polster ser vi på de samfundsmæssige brydninger og konflikter, og vi tager ofte udgangspunkt i vælgerkorps, eller det er jo sådan grundessensen i det, vi gør. Det er, at vi analyserer politik nedefra og siger, at det, der ender på Christiansborgs gange, de beslutninger, der bliver truffet, det er sådan set, fordi der er pres for vælgerne, og det er sådan sjældent, det bliver analyseret rigtigt. Mm. Det er sådan vores gebet her, Jesper. Og i dag er temaet intet ringer ind. Vi har sådan to grunddele i programmet i dag. For det første, så tager vi sådan lidt en, en, en indflyvning på dansk politik i det hele taget, og også kommet ind i en øh, sommerferie. Og så, så bevæger vi os over og kigger på, hvad det er, vi tænker, der rent faktisk kunne være vanvittigt afgørende, når vi snakker næste folketingsvæg. Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Nå Jesper, det er en sand fornøjelse at være sammen med min gamle ven her igen. Det er, det, er, det er jo en special, det her. Ja, det, må man, det er det jo faktisk. Du ved godt, hvorfor det er en special. Jeg ved godt, hvorfor det er. Og, Nå, det, er ved... ikke, og det er ikke kun på grund af, de taler mere med om nej, med. Nej, det er det nemlig ikke. Og jeg, jeg ved det nemlig primært, fordi producer Thomas gjorde en masse ud af det. Ja. Det her sådan, det er det 50. 20. afsnit af den ordnærposter. Ja. Præcis. Og det er, jo, det er jo efterhånden mange år, vi har kørt med de her, sådan, alle de her, her vælgervandringer, ja, ja. og, og data, og alle de her sådan, ting, faktabaseret og sådan noget ja. der. Det er jo fantastisk. Ja, det, det er jo helt vildt, jo. Det er jo over tre år, ikke? Jo, ja. det, er jo det er jo lang tid. Og af 50 sammen. afsnit, det er alligevel også en chat. Det tænker jeg er en rimelig hæftet ja. efterhånden. Tak til alle dem, der har holdt ved. Ja, uh, good one. Ja, undskyld. Tak selvfølgelig derude. Rigtig, rigtig stort tak for det. Jesper, i dag så skal vi, jo, vi, skal jo, sådan, vi skal jo snakke lidt om, hvad der er på dagsordenen stort set, og hvis vi ligesom skal trække op på de sidste par måneder, hvad vil du så sige, sådan, at de top tre ting, der har domineret, skal vi lede over i, hvad vi begge to godt ved er det store emne, der kommer nu her? Ja, altså, top tre ting er at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har haft en situation, som jo har været meget brede af, af, af Ruslands øh, invasion af Ukraine, altså, altså nationalt kompromis på forsvaret og afstemning om af forsvarsforbeholdet osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det, har lidt, det har jo lidt sat en præmis. Men man kan sige, at det, som jeg jo også synes, der har fyldt øh, meget, det er jo egentlig, hvad der sådan foregår i, øh, altså omkring partierne, mm. øh, forstået på den måde, hele, altså hele situationen omkring Dansk Folkeparti for nu at sige det, synes jeg var er interessant at følge. Også fordi, jeg tror, at der var mange, der havde set den her forbeholdsafstemning som en platform til Morten med i forhold til, at han ligesom kunne i hvert fald træde ind og, og, og, og forsøge at genrejse partiet. Det, det ser jo ikke ud som om, det lykkes. lykkedes. Det synes jeg er interessant. Nogle af de der energier, der er på den der bane. Og så er der jo den der, den, der store, den der store elefant i rummet, som vi jo også kommer tilbage på, men som jo danskerne jo meget mærker i forhold til, hvad koster en liter mælk? hvad koster benzin, mm. den slags ting. Ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Vi har haft en politisk situation, som, som hvis man skal trække det op, i virkeligheden har været domineret af, at øh, Dansk Folkeparti jo lige pt. står for det, for det der ligner det samme måde. Ikke? Mm. Altså det, det ser ikke særlig godt ud, det er muligt, de rejser, de har en dygtig formand, men, men, men det, ser, det ser jo rigtig slemt ud nu. Det er jo ret sådan markant nu, at du og jeg jo fuldt det parti i... Mange, mange år som rådgiver. Mm. og siden 95 har det jo været en, en fantastisk rejse næsten hele Ulddyk. vejen til 2019. Ikke? Der var lidt dygtig der i 11, men mm. ellers har det jo været fantastisk fint. Så det var sådan en helt ny politisk situation at stå i, og hvad sker der derude? Det har sådan domineret det ene, og så der var forsvarsforbeholdet, hvor det var for første gang, at man sådan set det det var markant ja, ikke? Jo, jo, jo, meget. Øh, og ændre det fundamentale perceptionen af er EU øh, som en game-changer? Er det noget med Brexit, efter altså, det er vi blevet mere positive, eller er det faktisk, fordi er vælgerne på en eller anden måde sådan er påvirket af Rusland, og det sådan er en enkelt outlier i en generel holdning til EU? Ja, det bliver veldig interessant at se, om den der altså, meget markante yderligere opslutning bag medlemskab af EU og medlemskab af NATO, den ligesom øh, kommer til at være sådan en vedvarende ting ikke? Over, over den næste lange stykke tid. Også fordi, man kan sige, det der jo også meget interessant med, med valgresultatet der, eller, eller hedder det jo 1. juni, det var jo sådan set også at se, at det var jo, ja. altså, det var jo stort set på tværs af alle sådan politiske skæld, at der var den her... Så ved jeg godt, at der er nogle partiers vælgere, der trods alt havde en overvægt af nej-stemmer, men, men mm. de, der var trods alt en så stor andel af jassier, også for eksempel så, hos et parti som Enhedslisten, hos, hos Dansk Folkeparti, mm. hos Nye Borgerlige, at det var så markant, som det var. Jo. Så kan sige, eneste malur i der, det der bære, var jo den der valgdeltagelse, ikke? Jo. Som jo men altså, man kan sige, at der... Der, der må man jo også sige, at, at et resultat er et resultat, ja. øh, og det er det, der står tilbage. Jo, så, men jeg tror, også, jeg tror også til gengæld, at det er meget vigtigt ligesom at forholde sig til, at, at jeg har i hvert fald sådan meget den optik på det, der hedder, at 1. juni, fint, øh, så, så blev det afskaffet, eller det blev afklaret, fordi... Det var egentlig ikke nødvendigvis et spørgsmål for eller mod, men så blev det afklaret. 2. juni, der vågnede vælgerne op til en situation, hvor rigtig mange af dem sagde, nu kan vi så egentlig stille skarpt på det, der så rigtig betyder noget. Mm. Og det, lidt frem til det, så er det jo interessant, fordi hvis man kan sige, nu, nu har vi jo analyseret her sådan... Også hvad du og jeg snakker om, altså den politiske situation, oh. sådan set for måske et Christus, primært en christiansborg mm. i virkeligheden, mm. ikke? Men hvis vi sådan så graver lidt ned i, hvad er de politiske dagsordner i særdeleshed hos vælgerne, mm. så har det været sådan lidt blæh. Ja, ja. Altså, det har været en lang, lang periode, Jesper, hvor det har været svært at identificere sådan nogle helt klare, dynamikker, hvor i hvert fald jeg personligt tænker, det der, sådan, det tror jeg, er så vigtigt et issue, at det mm -hmm. rykker bare alt for alvor. Mm -hmm. Det har været sådan lidt all over the place, og selvfølgelig har vi nogle ting, der rangerer højere i perioder hos, hos nogen og hos nogle andre øh, i andre perioder og sådan noget, men, men det har ikke rigtig handlet om så meget. Sådan er min opfattelse. Nej, men det er jo også, fordi du kunne sige, at, at bagtabet til det har jo også været, det har jo faktisk gået, fantastisk fornuftigt. Ja. Altså uden at jeg ja, skal ja, det det, ja. gøre mig til dommer over nogens ø, ø, ø, ø, økonomiske politik og alt muligt andet. Men det har jo gået fornuftigt. Men det er ikke der, sådan... Du ved, beskæftigelsen buller derude ud af ledigheden... Men, men og så, så kan man jo sige, at ud... det er slutningen af 90'erne, hvor det gik fremragende og også, så kom der nye emner op, der poppede op, ikke? Og så kom udlænding Enlig. igen. Eller, eller, ja. Der har ligesom bare ikke været den der ting, der gjorde, at man tænkte, det der sådan, det er emnet, som jeg ser det, i hvert fald. Men det er måske også det, der er kendetegnet ved, at vi har haft den særlige omstændighed i 20 og 21, der trods alt hed corona. Mm. At det der med, at, at der var ligesom, det lagde ligesom en dyne lidt over det hele. Ikke? Ja, det er fuldstændig og det rigtigt. Sige, og jeg tror faktisk, vi har stået i den situation, at det var... Altså fordi man kan, jeg, jeg tror, det er snakket, vi også om, kan huske for, for et års tid siden, at nu, nu var vi ligesom på vej ud mm. af den anden side, og det var nok noget, vi skulle leve med på en eller anden måde øh, lang tid fremover, men vi var ligesom derude, mm. hvor det, det var ikke sådan, så vi, verden i grus. Mm. Nu kunne vi ligesom begynde at orientere os mod andre, nogle andre ting, og det så jo ikke ud til, at det rigtigt var ja. det, der slog igennem egentlig. Nej. Og det er jo egentlig først nu, altså jeg sige, det er først nu her, øh, det seneste, de seneste, de sidste 3-4 måneder, at der begynder at tegne sig de der konturer til, at her er der rent faktisk nogle dags nogle brydninger, nogle, nogle konflikter, mm. som rent faktisk kan være det, der giver energi en sådan rent politisk ind i en valgkamp og ind i efteråret og alt muligt andet. Præcis, og jeg oplever faktisk, at vi skal tættere på. Jeg oplever først for alvor, at det er nu her, vi begynder at se af det, konturen, tror, også, det her. Men så kan man så sige, så har du også været i en situationshule. Altså, det, det tror jeg faktisk også, vi skal tage lidt med. Du har corona på den ene side. Mm. Du, har, du har det der med, at du jo har haft en situation, altså med, med respekt for, for alle, hvor... Jeg tror, at nogle vælgere måske har siddet og kigget på dansk politik og tænkt, at det er et lille smule skørt, det der sker. Ja. Altså med folk, der forlader partier og laver nye partier. Men Jesper, og... prøv, tæn, prøv vi er, vi, der, altså Nu antager vi her, at det er et spørgsmål tid, før Inger Støjberg melder ud, at hun ja. øh, opstiller det her parti, der synes at være, hvad hedder det, danske Dan Demo Danmarks Demokrater. Danmarks Demokrater, en bindestreg. Inger, Storberg. Inger Storberg. Ja. Godt. Men, men altså, vi ved ja, jo ikke noget nu, og det, det er jo faktabaseret, vi skal også passe Præcis. på med, at vi ikke byder. Men meget peger den retning. Nå, no, anyway, det er, min pointe med historien er bare for at vise, hvor, hvor garket den politiske kontekst er p.t. Vi står i en situation, hvor vi så bevæger 15 opstillingsberettede partier. Det tangerer næsten rekorden for 1987, hvor der var 16 opstillingsberettede partier. Ja. Det er jo et vanvittigt valg af, hvad kan man sige, af politiske muligheder, mm. som vælgerne har, også i en historisk sammenhæng. Mm. Og det betyder jo for eksempel, at hvis hvert parti skal have, altså hvert partileder ved en runde, en partilederrunde, skal have to minutter, så er det allerede gået en halv time, ja. før de præsenterer sig. Altså ja. det bliver jo sådan en helt kuk-kuk så det er jo sådan en meget, meget speciel situation, vi står i, der i virkeligheden mere har været påvirket, for at vende tilbage til udgangspunktet, af den politiske, mærkelige kontekst, vi står i, end det egentlig har været drevet af nogle specifikke dagsordner. Ja, ja, det har jo ikke været drevet ja, af, at nej. der er nogen, der har sagt, her er der en, en markant politisk uenighed, ja, der nej, gør, præcis. at jeg bliver nødt til at gøre noget det. Det virker nærmest som om det persondrøede det hele, ikke? Jo, jo, jo. Vi uden at det nogen. Nej, nej, det er heller helt for Men det er jo lige så meget et spørgsmål omkring hvordan også når vi ligesom laver vores målinger og alt, hvad vi nu gør i forhold til vælgerne og sådan noget. Det er jo sådan det oplever det. Jamen altså Jesper, jeg har turneret rundt 50 gange tror jeg. Jeg tror også jeg sagt til dig at programmet her på et tidspunkt jeg havde en samtale med en vælger hvor jeg så bad dem om at beskrive hvad de forbandt med socialmæssigt jeg havde regnet med at der kom politiske et eller andet, Det var midt, midt, midt, midt. Socialdemokratiet var grundlæggende bare Mette Frederiksen. Fordi, altså, det hele virkede så personborgen i deres forståelse af partierne, og om, ja. om, om meget, meget lidt, hvad kan man sige, politisk issue baseret mm. på det andet tidspunkt. Det er noget tid siden, skal jeg sige. Og så skal vi jo så også til med, at vi også har haft en situation, hvor, hvor det, altså, Danmarks traditionelt, i hvert fald i, i, i de senere 30 år, største borgerlige parti, har, har virkelig været udfordret ja, til altså Venstre, for æh, ja. hvor, man, hvor man kan sige, der tror jeg jo også, at en, en hel del af Venstres udfordring, indtil, indtil vel faktisk her i løbet af foråret, har været en, en ikke forståelse af, hvad det egentlig var, Venstre var. Ja. Altså, og og det, det, det, ja. det, det bringer jo også nogle, altså det bringer jo nogle, nogle ting ind i vælgernes oplevelse af, hvor, hvor det er rigtigt, der placere sig, og hvad skal jeg svare, hvis, hvis Geller bringer og spørger, og, hvem jeg vil stemme på i morgen og sådan noget. Ja. Som jo er øh, som jo er drevet af nogle andre ting, end det der med de altså, ja. issues og konfliktlinjer, og, og, og hvordan hvem, vi gerne vil have, at samfundet skal Præcis, på, og hvem er modpolen ja, til det eksisterende? Ja, præcis, hvem er, er, er alternativet? Præcis, det ja. ved vi jo også, at vælgerne godt kan lide. De kan godt lide at have et alternativ, øh, som står klart over for hinanden. Der er jo ikke et klart alternativ på den borgerlige fløj nu her. Der er lige aktuelt øh, sådan grundlæggende to statsministerkandidater. Det kan så være, at det ændrer sig lidt i målingerne, men, men, men, men det er jo en del men af det. Men det bliver opfattes. også fordi det, det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dit perspektiv på, fordi et eller andet sted, man kan sige, vi har haft en situation, uden at vi nu skal i den diskussion mellem Venstre og konservative, bare lige, lige rundt den øh, to sekunder. Man kan sige, vi har haft en situation over de seneste, de seneste par måneder, mm -hmm. hvor vi egentlig har set, at Venstre har målt større end de konservative. Mm. Det, som vi så også har kigget, kan se, det er jo, hvis vi sådan kigger på det historisk, så har konservativ jo, deres tilslutning har jo rent faktisk været for nedadgående hele året. Mm -hmm. Altså faktisk fra januar, ja. starten af januar, har de sådan fået taget toppen af, af deres tilslutning, som de kom ind i året med, og stille roligt sådan, i hvert fald i anførselstegn, tabt en, en 2-3%, mens Venstre rent faktisk har lagt noget til deres tilslutning. Jeg tænkte bare på, er vi faktisk, er vi passé, Øh, altså, hvis, hvis det ligesom er billedet også ind over sommerferien, er vi så rent faktisk passet det punkt, hvor Søren Pape havde muligheden for at sige, at jeg er det, det borgerlige Danmarks statsminister. Men det er jo en superspændende diskussion, der sådan set leder os lidt tilbage til en gammel diskussion, vi har haft. Jeg tror også, vi har haft et program omkring det på et tidspunkt faktisk for, for lang tid siden, som går på det her med, at der er nogle partier, inklusiv konservative, som på en eller anden måde altid er solide. De har en solid base, mm. men de er også altid nummer to parti, man prioriterer. Anden valgsparti. Præcis. Og det vi ved med de partier, det er, når det går skidt for de mm. eksisterende, mm. altså førstevalgspartier, så er det meget hurtigt at søge over til det andet parti. Altså i rød blok har SF hvad det, traditionelt haft den position også at være et solidt andenpartisvalg. Mm. Mm. Både foreningslisten også for Socialdemokratiet og i perioder også for Radikal Venstre oppe igennem nullerne. Så det er sådan nogle partier, der suger, og det vil sige, at hvis der er rod rundt omkring hos naboerne, så er det jo typisk, at de partier ligesom suger en energi ind og vokser. Så er det store spørgsmål for nogle posters som os. Det er jo i virkeligheden, at en vedvarende tendens, altså kan partierne holde på det, er i det her tilfælde konservative i stand til at lave en politik, som er så appellerende til de her vælgegrupper, de tænker, at det skal være et tilvalg, det skal ikke bare være et fravald af andet. Og det er måske det, vi begynder at se nu. Hmm, det er ikke lykkedes, eller også er det. Nu må vi jo se ved valget. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, det går frem i hvert fald. Nej, øh, nej, nej, nej, nej, nej. I forhold til det sidste udvalg, Egentlig, valg. valg det skal man selvfølgelig ned, også nej. sætte det i relation til, fordi man, man må sige, at et parti, som øh, kommer fra et valgresultat i 19 på 6,6 procent, som ja. det konservative, og i dag måler ind på 14, det er en succeshistorie. Altså, det er jo Men, en kæmpe succeshistorie. Ja. Nu skal de så også omsætte det, vi husker alle sammen en ja, ja. ny alliance. Enig, de skal nemlig omsætte det. Og, det. og det, som man bare kan sige, det det, som jeg jo ville være bekymret, hvis jeg var sad hos det konservative Folkeparti, det er, at du har haft, hvis du kigger fra måned til måned <tryk> til måned, så har du lige tabt en halv procent ja. hver måned. Og den tendens er, at man må bekymre de konservative. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, og der er jo to elementer i det her. Sådan, der er jo altid det her med, hvor meget mobiliserer man intern vælger i blå blok? En, en. Hvor meget trækker man over midten og tager en forholdet? Ikke? Og det er, jo, det er jo sådan lidt svært en, men nu kan jeg huske deres finanslovsudspil her til sidste år øh, i 2021, som, som var i virkeligheden præget af en meget traditionel, hvad kan man sige, en, en politik, som i høj grad, jeg kan bruge at huske, jeg noterede mig det, spejlede til en, en gruppe i befolkningen, måske økonomisk set i hvert fald, som der ikke er voldsomt mange af, nødvendigvis. Ikke? Nej. Og, og der kan man sige, jeg, jeg kan bare huske at tænke på det her tidspunkt, okay, I står super stærkt. Nu drejer det sig om, at man også kan se den der faglærte håndværker, kan se sig selv konserver til mit parti. Og der, der, der kunne man måske godt ud fra en vælgeperception, tænke, okay, der mangler en eller anden lunds til dem. Forstår ja, du mere? men det er jo det altså... der med at forstå det der med, at, at du er nødt til, altså, altså tilslutningen er lidt et løg, Ja. hvor du ind inde i kernen af løret, der har ja. du din kernevælger. Ikke? Ja. Og man kan sige, bare lige for altså hvis man skal prøve lige at sætte det i perspektiv, så lad os sige, at kernevælgerne til det konservative folkeparti, det er sådan 5-6 procent. Ja. Det er, at de er die hard konservative. Ja. så Så om det, det har du, der har du næste lag. Ja. Der, der, er, der bevæger du dig allerede ud i noget, som ikke er helt ærkekonservativt. Præcis. Altså har en lidt anden profil, har nogen, er at optaget ja. noget lidt andet, har nogle lidt andre omstændigheder. Nu skal du kæmpe for kærligheden. Ja, og så kan du sige, det er måske de næste 5 ja. Så er du op på 10 ja. Så kan man så sige, tredje lag i det løj. Ja. Alt, hvad der ligger over 10 det vil jeg på vore på er meget forskelligt fra det, der rent faktisk er inde i kernen. Det er jeg fuldstændig i. Og skal. det er jo ja. det, som du skal håndtere. Ja. Ja. Når du først begynder at få tilslutning på præcis. 10, 12, 14, 16... Lige præcis. Og jeg, jeg tænker bare tit tilbage på, den gang du og jeg var politisk aktive, hvor genialt det var af Venstre med hele deres boligpolitik. Altså, hvor meget det bejlede også til mine gamle, gamle sådan hvad kan man sige venner, der var faglært uddannet, havde købt hus på Vestarm og alle de der ting. De så sig selv som i Venstre med den tryghed, der var omkring boligbeskatning. Altså, det var et fantastisk redskab at tage op der. Og det var et tilvalg af partiet Venstre og et fravalg af for det var tryg økonomisk Venstre som bolig. Okay. med en middelindkomst. Øh, det, det er måske det, man mangler lidt. Og det er jo selvfølgelig subjektivt, om man synes, det er der eller ej, men sådan ud fra en vælgerperception som man lytter så vil jeg sige, jeg har svært ved at sige, at den er der. Mm -hmm. Jeg kan ikke se belæg for det. Okay. Nej, nej. Men, men det, det er en trussel. Ja, men det kan, det, det kan jo være, at der kommer muligheder. Det kan jo være. Jamen, altså, ja, ja. Der, der kan jo gives muligheder, at ja, ja. kommer det udefra. Ja, ja, ja. Og, og det leder os jo over til i virkeligheden, at vi nu sådan set har diskuteret den politisk kontekst, og den har optaget os meget. Vi har haft svært ved at se, der var én dagsorden. Men så begynder der alligevel at tegne sig et billede. Ja. Der, tegner sig, der tegner sig et billede, Jesper. Ja, det gør Og det bliver mere og mere tydeligt, at der måske er én ting, der træder frem nu, som det helt store. Jeg synes ikke, vi har snakket nok om det. Det er Men også blandt vælgerne, altså perceptionsmæssigt og det er økonomien. Mm. Økonomien ja, der... træder voldsomt frem som dagsorden. Ja, og jeg vil sige, altså... Jeg tror faktisk, at jeg vil lave den påstand her i slutningen af juni, og så sige, at lige præcis på den der, der er vælgerne altså foran politikerne. Det er jeg fuldstændig... I forhold til ligesom at sige, at det her er, er simpelthen noget, som der nu... Altså nu, nu, skal, der, nu skal det her håndteres. Ja. Og nu bliver vi simpelthen nødt til at, at, at gøre noget. Du kan simpelthen ikke vinde valg, hvis du ikke har svar på det her. Og det Præcis. tænker jeg, det skal vi snakke om nu. Det skal vi. It's the economy, stupid. It's the economy, stupid. It's the economy, stupid. Nå, Jesper, vi er tilbage til... It's the economy, stupid. Absolut. Det kan vi jo aldrig blive trætte af at sige. Nej, Vores nej, politiske nej. generation nej, det er simpelthen nej, fyldt nej. så meget, siden at vi boede kampagnolder tilbage i 90'erne. For oh, nu er det. James Carpenter. Uh, ja, ja. Og her er vi igen, ikke, og får mulighed for nu at snakke om det. fordi Og tak til jer vælgere for at bringe det op på dagsordenen, det ja. faktisk er relevant at snakke om igen. Fordi vi bliver aldrig trætte af det. Og vi har jo sådan set nogle, nogle, også nogle, nogle, nogle tal på det her. Mm. Men før vi flyver det af så tænker jeg, at det er måske meget fedt lige at trække det sådan teoretiske perspektiv op på det her sådan economic voting. Yes. Og nu kan vi hjælpe hinanden lidt. Hmm. Vi er jo blevet ældre. Det er nogle år siden, vi har været på statskundskab, men vi graver tilbage i ja, ja. arkiverne og hiver, hiver sådan lidt, lidt frem i forhold til, til den måde, at man, man ligesom har tænkt, at det kan påvirke vælgerne. Og ja, grundlæggende, så kan man sige, at det her sådan economic voting er en del af en, en perception og opfattelse af vælgerne som rationelle mennesker, mm. altså individer, der træffer en nogenlunde oplyste valg, baseret på tilgængelig information. Det er sådan en grove Præcis. vurdering af det her, ikke? Og det står i hård kontrast over for den anden del af i hvert fald vælgerforskningen, som er sådan, at det lever i identiteten mm. i vores mave, vores følelser, når vi stemmer, ikke? Er det rationelt, eller er det følelsesbetonet? Det er sådan de hovedskoler, der er i den verden, vi beskæftiger os med, ikke? Præcis. Og sandheden er jo nok i virkeligheden, at det er et overlap af det hele. Ja, ja. men vi forsøger sådan at hive det ud, fordi der nogle i perioder kan være nogle elementer, der er stærkere mm. end andre, mm. og derfor ligesom relevant at slejse det lidt op nogle gange. Ja. Det her economic voting, det er jo så som sagt baseret på, at vi har helt kontrol over informationen mm. et eller andet sted mm. og ved, hvad vi gør. Mm. Og der kan man sige, at der, der er sådan forskellige tilgange til det. Du kan have en vælger, som er ekotropisk vælger, det vil sige, at det er, når det rammer deres hvad hedder det øh, egen punkt, mm. øh, deres private økonomi så reagerer de meget skarpt på det du kan også have Back den pocket voters det er lige præcis det det hedder ikke og så har du den anden over for det noget der hedder man man, man har sådan en terminologi der hedder sociotropiske mm. vælgere, mm. som er en vælger, som også er meget opmærksom på økonomien der påvirker økonomien stemmer og agerer efter økonomien men gør det ud fra sådan et helhedsperspektiv om Øh, at nu er arbejdsløsheden ved at stige i samfundet, eller, eller som Danmark nu, kan du huske de der diskussioner, vi havde i 80'erne med betalingsbalance, ja, ja, ja, ja. og at det var sådan et totalt godt udgangspunkt ja. for sådan en sociotropisk Præcis. economic voting tilgang til tingene. Ikke? Det var samfundsøkonomien, og så kan du have et, øh, et bagudrettet perspektiv, hvor du dømmer en regering på, hvad det har gjort. Mm -hmm. Historisk, og du kan have et forudrettet perspektiv på, hvad det gør i fremtiden. Ja. Og når man kigger på det, så kan man sige, at man kan faktisk finde en række valg, hvor det her economic voting, hvor man ligesom kan forklare afkommet af de pågældende valg, ud fra denne her, sådan teore, det her teoretiske perspektiv. Man har et kendte valg, hvor Regnfeldt vinder i 2006, ikke? Mm. og banker, øh, hvad hedder det, socialdemokraterne ja. væk. Øh, I Sverige. Dem, i Sverige ja. undskyld, ja, i Sverige. Ikke? Og det, var sådan, det, det tillægger man sådan economic. Ja. Altså, han kunne simpelthen Enig. løse arbejdsløsheden. Og du har det også traditionelt i USA, mm. hvor det er meget forklarende. Meget. Altså, aktiekurser, bin, altså. Biden er i gang med at lukke den af i forhold til benzinpriserne, ikke ved at fjerne afgifter for at gøre det billigere, for det er sådan noget, som, som, som, som, som de amerikanske vælgere reagerer rigtig hårdt Ja, hård på. det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg, jeg, jeg, jeg prøvede i gang øh, i, i, i mit tidligere liv, hvad vil jeg sige, der prøvede faktisk at finde, finde ud af, om der var en sammenhæng mellem, øh, hvordan øh, tallene på forbrugertillidsindikatoren ja. udviklede ja. sig øh, koblet med partivalg. Ja. Og det kunne jeg simpelthen ikke finde. Nej, intet. Jeg kunne simpelthen ikke finde den der, det der nej. sammenhæng. I Danmark? Nej, nej, nej, i Danmark. Nej, nej, ved du mærke. Ja, fordi Og det i USA er, er der. Fordi i USA er der direkte koblet. <laughs> ja, det er det. Direkte men, koblet. Men det er, det er jo også det... det er jo altså, economic voting er faktisk meget relevant for os at diskutere her lige om lidt. Det er det. Men det er generelt svært, når du har et partisystem som det danske, hvor du har en række partier i Folketinget, for det er sværere at tillægge det enkelte parti ja. ansvaret for, at økonomien går, som det gør. I USA, hvor du har to alternativer, en præsident med enormt meget magt, mm. så er det nemmere for vælgerne at sige, kammerat, det her, det sker på din watch, det er ikke godt nok. Det er meget, meget sværere i et parlamentarisk system som det danske, hvor det hele flyder rundt om, hvem har egentlig ansvaret for finansloven. Jamen, det er fire partier. Okay, wow. Altså... Ja, ja, så, og så i sidste ende, så er det jo også nogle gange et, et, et spørgsmål omkring, at du så siger, at det er ikke det er ikke engang finansloven fra sidste år, ja. det er faktisk det der forlig, der ligger præcis. 10 år tilbage, som ja. rent faktisk lige nu kontrollerer, at vi ikke kan gøre sådan og sådan, fordi... Lige præcis. Altså, det er jo ja. også sådan, man skal tænke. Ja. men det man kan sige, hvis, hvis man endelig skal våge en nogenlunde kvalificeret påstand, så er det, at de danske vælger i det omfang, de er agerer efter economic voting-teorien, så har de et sociotropisk perspektiv. Mm. Det vil sige, at de ofte ser på økonomien som helhed, og de ser fremad og måske mindre bagudrettet. Det er svært i realiteten at skælde ikke fordi du dømmer også dem, der sidder på, hvad der er sket tidligere. Men, men sådan hårdt opdelt. Ja. Og det er jo relevant for den diskussion, vi nu skal ind i, Jesper, fordi hvordan ser tallene ud i fremtiden? det er præcis. Altså, og det er jo det, vi går ind i nu her. Det er jo en tid med økonomiske... Tal, der måske begynder at knække af på en lidt uheldig måde, vi ikke har været vant til i noget tid. Ja, ja, og så går du jo ind i noget, som, er, øh, som jo er vanvittigt besværligt, og, og som, den, den, altså, som de færreste politikere jo egentlig grundlæggende har lyst til at, at gå ind i for eksempel en valgkamp med. Øh, det, det er jo det her med, at du har en situation, som du ikke kan kontrollere. Ja. Fordi du kan jo risikere en valgkamp, hvor du hvor, om, om tre måneder, hvor du så siger, når man, der har inflationen måske ligget stabil og så en uge inde i valgkampen, så stiger den lige med 10 procent ligesom. uh -huh. altså, igen. det er jo Og det betyder jo bare, at det ja. kan være en game changer. Ja. Og det er jo ikke kun inflationen, som, vi, som jeg synes er interessant her, det er jo sådan set hele regimet omkring, hvor er, danskerne, altså hvor er danskernes bevidsthed på vej hen? Ja. Og den her søgning mod at øh, uanset om vi så egentlig i sidste ende går op i vores, øh, op, op, vores egen portemonnee øh, i, i baglommen, eller vi går op i, i det store billede, så er der en efterspørgsel efter økonomiske prioriteringer, indsatser, løsninger. løsninger. Altså noget, som folk tror, at du er på bolden. Du ved det her. Og det paradoxale er, at det, du starter med at sige, at det ligesom er ligesom, at vælgerne er forud for politikerne. Det er klart en opfattelse, jeg også har, fordi den har ikke rigtig sådan... Selvfølgelig ved man godt, den er, den, den er skidt politisk, ikke inflationen stiger og sådan noget, det hører vi om. Men det er jo ikke sådan, man, man har set klare bud på, hvordan man løser det, i forhold til den efterspørgsel, der har forplantet sig nu blandt vælgerne på det område. Ja, det er det. Hvem taler vores sag her? Præcis. Altså, der er jo ikke klart alternativ. Der er ikke en, der har taget på den her sag Prøv at høre, vi er for, at I også godt fortsat kan leve et nogenlunde en liv i fremtiden. Nej, og det er jo det, der bliver problemet. Fordi ja. Hvis vi bare lige skal sætte det, hvis nu hvis nu bare lige skal sige, hvad, er, hvad siger talene? Fordi det er, jo, det er jo lidt et spørgsmål omkring at så sige, hvor, hvor tung er den her dagsorden? Mm -hmm. Og jeg har været ude og lave noget øh, her i, i midten af juni, øh, der siger, at lige nu er på vælgernes dagsorden og der sige, at vi, vi opererer med to perspektiver her. Vælgernes dagsorden og vælgernes bekymringer. Fordi vi er ligesom nødt til at prøve på at sige, hvad, er det så, hvad, hvad tager vi ned for den der verden, øh, vi, altså, vi læser om i medierne og sociale medier osv. Og, og hvad er det, vi har nede i maven, der ligesom Præcis, ja. er sådan lidt det, vi ser øh, i vores dagligdag, og det, der vedrører vores, vores mm. liv. Ikke? Vælgernes dagsorden. Der står den økonomiske situation i, i sin helhed. Den står som tredje vigtigst. Det, der er pointen her, det er, at det er lige knap 40 procent af vælgerne, der har den på sin top tre over emner, politiske områder, som vil have afgørende indflydelse på, hvilket parti eller person, de vil stemme på til det kommende folketingsvalg. Den er steget med over 20 point over de seneste tre måneder. Ja, det er... Og jeg tror faktisk, at vi, vil, at vi kan se en situation, hvor vi kommer tilbage fra sommerferie, og så i starten af august, så er den faktisk på top Ja. Hvis vi så lige holder tunge lige i munden, og så går over til vælgernes bekymringer, så kan man jo, det kan man jo måle på mange måder. Og sådan noget. Men hvis vi, vi har sådan et langt batteri af alle mulige forskellige øh, ting, man kan være bekymret for, eller ikke bekymret for, for den sags skyld, og så samregner vi på sådan en 10-punktskater, så samregner vi andelen af dem, der siger, at de er bekymrede. Det vil sige, hvert enkelt parameter er mål for sig selv, så det er ikke en intern vægtning mellem de her. Men helt rent på toppen, der står stigende energi- og forbrugerpriser, og det gælder for 72 procent af samtlige vælger. Ja. Og det er jo en, det er jo en dagsorden, altså, der skal vi jo med, det er en dagsorden, som jo ikke var eksisterende for 5 måneder siden. Præcis. Og lad os så kigge på, hvad kan man sige, den uddannelsesmæssige variable i det her. Hvordan, hvordan ser det så ud? Jamen, vi har, altså, vi har ufaglærte, faglærte, som jo lige en, en, altså, topper den her bekymring endnu mere. Der ryger du op i sådan noget, nogle niveauer, der hedder 75, 76, 77 procent. Hvis du har de der øh, længere, videregående uddannelser, så, så tager du lidt af, og måske ligger i slutningen af 60'erne mellem langt, lang videregående og så videre. Men det er jo stadig, altså, pointen er jo sådan set væk. Det er stadigvæk langt de fleste, der har den her Det, det er jo et overtalt med Og så man så, så men du har en, en vigtig pointe i det her med, hvis du har op imod næsten 80 procent af, af faglærte, ufaglærte, ja. erhvervsfagligt uddannede, kortere og kortere uddannede, som rent faktisk er bekymret for det her. Det er dem, der er kampen det er det. til valget. Det er, det. Det er de vælgere, det det. der kommer til at afgøre næste folketingsvalg. Det er det, og, og man kan sige, vi ved jo så også fra historien, ved vi jo, at det er jo ikke nødvendigvis de vælgere, der sidder allerbedst fast hos nogle givende partier. Nej. De kan rent faktisk flytte sig. Og for at lede tilbage til Morten Missersmith og Dansk Folkeparti, here's your opportunity. Nå, ja, ja. Nå, det er det jo. Altså. Og så, også fordi det jo introducerer, jo, altså, det introducerer jo en vanvittigt interessant fordelingsmæssig diskussion i dansk politik. Jamen, den, den rummer alt muligt. Den rummer jo også bare... Altså, den rummer, nu kommer vi ned sådan noget i, i, i pocket-wall-teorien igen, ikke? men nu kommer den ned i, at hvis vi rammer nogle af de grupper, som også indkomstmæssigt ligger mere beskedent end de højt uddannede grupper, eller lange, med folk personer med lang videregående uddannelser, så, så er vi jo faktisk også et sted, hvor det bliver meget tydeligt i forhold til økonomien. For eksempel, skal vi på sommerferie, eller hvad pågår sker der i forhold til benzinpriserne og alle de der ting. Det bliver meget nærværende, og det vi opererer med, når man har med vælger at gøre, det er jo ligesom meget, er det meget nærværende i dit liv, jamen så er det en sandsynlighed for, at du reagerer på det. Præcis. Hvis det er meget flydende overordnet, jamen, så er det mere på afstand, og derved også øh, noget, som er mere fjernt og måske en måde, du i mindre grad reagerer på. Altså, det, det nære er det hårde, ikke? Men det er også bare lige for at sætte det lidt, fordi man kan sige, at ja, okay, vi er jo alle sammen lidt, øh, vi jo alle sammen brydende over stigende forbrugerpriser og så osv., men, men det, som jeg også synes, er vanvittigt interessant, det er, at hvis man kigger på sådan et, øh, det er sådan, man koopererer med sådan et, en, en, en, en, en skala, der ligesom går fra noget bekymring og noget forventning. Altså lidt, ja. lidt, lidt i den der amerikanske optik er det sådan lidt frygt og håb. Ja, præcis. Og ja. Det, det, det, jeg har altid haft det sådan, at det der frygt og håb, det er sådan lidt meget, det meget kontante udtryk i at bruge dansk politik. Det så meget håb. godt alligevel, Jesper. Jamen, ved du hvad? Altså, det der er sket inden for det seneste år, det er, at der er rykket 16 procent af vælgerne fra håb til frygt. Ja, og det vil så sige, at i dag står vi i en situation, hvor vi har 43 procent... Altså, du ved godt, nu er det jo en meget fikras. Ja, ja, ja. Der er 43 procent af vælgerne, der egentlig ligger i frygt, ja. og der er 57, der ligger i håb. Og hvilke... går vi går et år tilbage, ja. så var det 73, der lå i håb. Og, og hvilke partier plejer at være dem, der særdeles har det godt med frygtvælgerne? Jamen, det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo meget... De, de, de, de, de højorienterede borgerlige partier jo. Så pludselig ligger der en mulighed for blå blok. Ja, ja. Det tænker jeg, vi skal uddybe i det næste. Det skal vi. Godt. Jesper, vi arbejder os jo langsomt i retning af, at blå blok måske ikke er helt ude af gamet. Nej. Selvom det ser lidt skidt ud, blokken blokkene er stabile. Er det sådan, vi skal tolke det? Jamen, jeg, ja, fordi jeg synes jo et eller andet sted, at det er jo, det er jo både... Det her er jo egentlig... Et meget interessant perspektiv på det, som vi opererer med, der ligesom hedder push and pull. Ikke? Forstået på den måde, at man kan skubbe nogle vælgere væk. Man kan hive nogle vælgere til sig. Ja. det er lidt forskellige energier, der skal til. Men det, som jeg synes, der er, der er interessant med den her situation, som vi ser åbenbart, som med det her med økonomien og forbrugerpriser, og energi og alt det her, økonomiske regime og det hele taget, inflation Det er jo sådan set det der med, at man risikerer, fra regeringens side risikerer man en situation, hvor man kan pushe nogle vælgere væk. Ja. vi ikke at gøre noget, for eksempel. Ja. Men, men til gengæld kan man så sige, fra, fra, fra partierne på den blå blok, og måske i, i særdeleshed et parti som for eksempel Venstre, der giver det jo nogle kæmpe muligheder for at træde på banen og så sige, jamen vi har nogle, vi har nogle løsninger. Eller vi har nogle andre løsninger. Ja, det, det her det er chancen for ja. blå blok. Altså man kan Hvad sige, jeg så, jeg lad, os? lad os være altså, helt ærligt, så kan man sige, når blokken har ligget så stabilt mm. med den øh, magtforskydning, der har været i mange år, så er det svært at ændre. Ja, ja. Hvis man er statsminister øh, for Socialdemokratiet eller partiformand, så ligger man godt til også at overtage statsministerposten efter kommende valg. Og, uh, uafhængig af, hvordan. Altså, en paratisk situation kan det ud på en eller anden måde. Men som udgangspunkt, så er blokkens, det er svært at ændre på blokkenes forskydning, ja. når de har været så stabile så lang tid. Ja. Men mm. hvis der er et område, som kan være en gave til blå blok, så er det lige præcis det her spørgsmål om økonomi. Fuldstændig. Det er nærværende. Og hvis det kan gøres nærværende politisk også, hvad kan man sige, med, med at tale op sådan, hvordan i, i højere grad, hvordan det rammer almindelige mennesker, så er der et enormt, godt, eller et enormt stort potentiale for blå blok. Det er den første ting. Mm. Den anden ting er, at det er tusind gange nemmere at håndtere det her spørgsmål, når du er i opposition, end når du sidder på magten og skal finde rent løsning Fuld, <laughs> det, er, det er det bedste oppositionsposition at være i med det her spørgsmål altså det er det det, Nå, det er, er fordi, meget hårdere for finansministeren at gå ud og sige noget Nå, men det er jo også fordi at et eller andet sted skal vi jo også altså, vi skal jo også være skarpe nok til at at sige i det her program det er jo også fordi at når du er i opposition så kan du jo rent faktisk tillade dig Ligesom at tænke på, at, at vi, vi, vi foreslår nogle ting, ja. som vi godt ved, kan være vanvittigt besværlige at gennemføre, hvis det er, at vi får mulighed for det. Men nu foreslår vi det for at lave en kant, og for at lave en konflikt osv. Og det er jo det, som regeringen ikke kan. Præcis. Fordi de, de, der vil man jo, så vil man jo som vælger så sige, at hør her, så gør det. Ja. Så find et flertal og løs det, fordi det, ja. Hvis det er det, I, hvis det er det, I ja. synes, der er løsningen Så kom det i gang Fordi det kan jo kun gå for langsomt Præcis, og nu, nu, nu, er, jeg, nu er jeg også en tant kynisk her Men spørgsmålet er i virkeligheden Hvor meget, altså hvis du laver sådan en pakke Jesper, hvor, meget, hvor meget reelt indhold behøver du at Versus det, du kommunikerer det For at vinde vælgerne men du behøver jo ja. ikke, ikke lægge særlig meget reelt indhold. Nej. Fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad det reelle indhold Nej, præcis. Det er jo så komplekst det her, og det. der er så mange tilfældigheder. Så det vigtigste er måske i virkeligheden, hvis man skulle tage sådan, hvis man tager det som regeringsrådgiver, så, så vil man så sige, at altså, det vigtigste for os er måske at signalere over for vælgegrupperne, at vi faktisk har det alvorligt og vil gøre noget ved det mere end du egentlig skulle komme op med en eller anden pakke, øh, som rent faktisk øh, finanspolitisk øh, var fuldstændig holdbar i alle hente, og kunne løse alle problemer. Ja, og så kan du sige, at det, det, kan vel egentlig, det er et meget godt eksempel på det der. Det er, jo, det er jo faktisk den diskussion, som jeg vil våge påstå, der kommer til at være i løbet af en valgkamp, der, bliver, ja. der er hele det der spørgsmål omkring tilbagetrækning. Altså det der ja. med, altså Søren Pape har jo været, har, står jo meget stærkt på, at, at Arne-pensionen skal rulles tilbage, ja. jeg, så vidt jeg forstår ham. Og de der 3 milliarder skal bruges til noget andet. Og der er det jo bare interessant, det der med at sige, øh, det viser jo egentlig godt skidsmad, fordi til gengæld så giver det jo også, det giver jo til gengæld også regeringen muligheden for at sige nej. Altså, vi er nødt til at, at stå, stå vagt om nogle ting, der gør noget mm. for nogle mennesker, som, som vi er nødt til at hjælpe osv., mm. på trods af den økonomiske situation. Ja. Men der bliver det jo vanvittigt at se, hvor, hvor er balancen i det der? Fu, fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Okay. Så du okay. ved, på alle mulige ja. stræk, kan vi jo egentlig få en ja. situation, hvor vi nedenunder den der store økonomiske... Øh, dagsordenen egentlig får en hel masse underdagsordener og konflikter, ja. som alle sammen er afledt af det der økonomiske regime. God point, ikke? fordi det der også er med økonomien, det er, at udover at det står som et enkeltstående emne, så har det jo også en helt anden øh, side af sig. Det afleder nemlig øh, andre, øh, hvad kan man sige, øh, konflikter, øh, konfliktpunkter, fordi folk er bange. Når økonomien går skidt, og vi har jo set tallene her i forhold til frygt, så sker der jo også noget med, andre dagsordener nemmere kommer op, man frygter nogle ting, og det kan have sådan nogle utilsigtede konsekvenser, hvor pludselig der går op nogle ting op igen. Hvem ved for eksempel, om udlændingen kunne blive et tema igen pludselig? Nå, men du kunne da godt, altså, man kunne da godt, altså hvis man nu, nu får at blive lidt det der kyniske, som du snakkede om før, man kunne jo godt forestille sig, at hvis man som et parti satte sig for, og så sige, hvor er vores, altså hvordan skal vi skabe en eller anden form for, for energi ind i en valgkamp, så kunne man jo godt forestille sig val vi tager, vi tager det der udlinges, Vi kan genopleve det der udenrigsbord. Ja. bare i en, en økonomisk optik. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne jeg altså sagtens forestille mig. Og det er jo, der skal man jo tænke det på den måde, at det er jo simpelthen fordi, at der skaber økonomien, ligesom den der grundstruktur, som vi oplever alle andre prioriteringer og indsatser og øh, konflikter ud fra. Ja. ja. Og man, man kan sige sådan her, Jesper, altså. Hvis Grundlægningen, jeg synes, det er svært for regeringen at håndtere den her. Ikke sådan, at jeg tænker, at de nødvendigvis falder på det. Øh, hvad kan man sige, at, at vælgerne ender med at dem. Øh, det synes jeg ikke rigtigt der er grundlag for sådan historisk, når man kigger på, hvordan blokkens øh, fordeling mm. er på nuværende tidspunkt, og sige, at det, det sker super nemt. Men når det er sagt, så synes jeg, at det er svært for dem. Det er jo sådan, når man snakker om økonomien, så har vælgerne sådan et syn på det generelt, at hvis, der er, hvis det går skidt, arbejdsløsheden er høj, så kan man egentlig godt lide en socialdemokratisk regering, mm. men ellers så er... Det økonomiske emne jo er faktisk noget, der ejes af partierne til højre for midten. Både øh, uden for Danmarks grænser, altså i USA eller republikanerne, men også inden for Danmarks grænser. De rangerer altid højere blå blok, når det er økonomien. Hvis vi kigger på valgundersøgelserne tilbage fra 1990, så på hvert nedslag, der har det været en borgerlig lederegering, der er blevet oplevet af flest ja. til at have kompetence på økonomien. Præcis. I modsætning til en socialdemokratisk ja. så der må man bare sige kompetenceadæsigt. God på arbejdsløsheden. Men arbejdsløsheden er så til gengæld meget lav lige nu her, Præcis. så den er også svær at bringe i spil. Ikke? Men det er jo også det, der bliver jokeren. Den store joker, tror jeg, ind i efteråret, bliver det her med, hvad sker der med arbejdsløsheden? Okay. Fordi jeg tror, at lige så, snart, lige så snart vi ser en situation, og nu banker jeg lige under bordet, fordi det håber vi ikke sker, men hvis vi kommer til at se en situation, og det kan sådan set være inden for en, bare en sektor eller et geografisk område og sådan noget, hvor ledigheden lige pludselig begynder at stige, så er der, så er der rigtig krisestemning ja. Fordi det ved vi, det sætter sig. Før vi runder af, så skal jeg simpelthen høre dit perspektiv på en ting. Ja. Pressemøde omkring Corona. Ja. Vi overgår ikke mere. Den er tilbage. <laughs> Don't say it, man. Det har jo aldrig været væk jo. Nej, så, nej der har den jo ikke, men det altså, bevidste, den har nu været ja. lov. Men lad os nu sige, den kommer ind, Jesper. Lad os sige, at den kommer ind fra siden af Corona, økonomi. Hvad tænker du så? Er vi? Er, er, står vi bedre som regering? Altså, jeg, jeg tænker meget giftig situation. Også fordi jeg tænker, at jeg, jeg tror... Altså, der er jo flere forskellige dimensioner i den her med corona. For det første, så tror jeg ikke... Med mindre, der, bliver, altså der, der, der, der kommer en omstændighed, hvor der kommer en variant, som er betydeligt mere dødelig end de varianter, vi tidligere har set. Og mere smidtog. Så tror jeg simpelthen ikke, at danskerne accepterer øh, meget markante restriktioner. Det tror jeg simpelthen bliver svært at få dem med, altså få, få de fleste med ombord i rigtig, sådan rigtig kontante restriktioner. Det er det ene. Og det vil sige, der skal man jo virkelig finde ud af, hvad, hvad gør man her, og hvordan håndterer man det, og så videre Det er jo også det, som man prøver på nu. Ikke? Det andet er jo, at det spiller sammen med noget, som jeg tror, at man hvis man var regeringen, skal være ekstremt opmærksom på, og det er denne her oplevelse af, hvor meget sundhed og sygehus betyder for vælgerne. Fordi den, den betyder altid meget, når vi spørger til, hvad, hvad optager vælgerne i forbindelse med folketingsvalg. Men det, som vi kan se, det er tilbage i tid, hvis vi snakker 19-valget 15-valget og sådan noget, så var det mere sådan en, det var sådan en grundlæggende oplevelse af, hvordan det danske velfærd. Så det var sådan en det danske velfærdssamfund. Så hvis sundheds- og sygehus, der var styr på det, så oplevede vi, at det var styr på velfærden. I dag er noget andet. I dag er der faktisk en reel bekymring. Altså hvis vi kigger på bekymringslisten, så nummer to på vælgernes bekymringer. Det er sundhedsvæsenet i fremtiden. Det er 69 procent af alle vælgere, der siger, at de er bekymrede for sundhedsvæsenet i fremtiden. Og nedenunder de tal, så kan vi så se, det er ventelister, det er op og overholdelse af behandlingsgarantier, behandlingstider, det er, det er antallet af sygeplejersker, og det er det der med, kan jeg være sikker på, hvis jeg får brug for det, at jeg får rette behandling i rette tid på rette sted? Og den er giftig. Jeg snakker snart sygeplejersker, der demonstrerer på gaderne igen formentlig. Vi har overenskomstforhandlinger både sammen i foråret, muligvis. Vi har ja, en det, masse det, det guf, der det. kommer. <laughs> altså, vi starter med at sige, at der ikke er nogen dagsorden rigtig der har været i lang tid. Guskelover vi back to, normal. back to normal, Jesper. Der back er, to er normal. jo politiske dagsordener, og also der er okay, mange af dem. Med et, med et ordentligt svung som man vil sige, i cykelkreds, ikke? Okay, yeah. Nå, men det er jo det, der, yeah. det, der det jo egentlig også er interessant med den situation, Sule. det er jo sådan set, lige nu står vi jo faktisk... Hvis man sådan skal prøve at se det fra, fra statsministerens side. Lige nu, står, kan, lige nu kan vi jo rent faktisk, eller, eller Mette Frederiksen kan risikere, at hun fra nu af og frem til 5. juni øh, 2023, hvor folketingsvalget skal være afholdt, ikke har sådan et opportunt tidspunkt at udskrive valget. Ja. I for, altså i hendes optik. Ja. Og det synes jeg, altså det, må være, det må være vanvittigt giftigt. Og, og sidde og skal navigere i det her landskab der. Det, det tænker jeg også der, Jesper. Og det leder mig frem til indgangen for det her, det 50's 20. afsnit. Startet i januar 2019, mm. som jeg husker det. Jeg tænkte, det var et halvt år, ja. og så havde vi nok ikke mere at snakke om. Og sørger mig, om den her samtale ikke os vidner om, at <laughs> vi kan jo fortsætte med ja, at snakke hele tiden, der opstår ja. hele tiden nye ting. Og hvor er det dejligt. Ja, ja. Vi var bare for bære over med os jo. Ja. Det er faktabaseret, men det er jo ikke sådan, at vi har alle svarne. Nej, præcis. Det er bedstemands bedste bud på bedste tidspunkt. Jesper, fedt at have haft delt 50 afsnit med dig. er lige måde, du får, du ja, du får et håndtryk. Lige, du får håndtryk, sådan, og en ja, håndtryk og en nok udsøjt andet. <laughs> det er sådan en kæmpe fornøjelse. Og som I jo... I hvert fald, nogle af jer har gjort i 50 gange tidligere, så er I jo meget velkommen til at gå ind og følge os på øh, de sociale medier. Og hvis I det hele taget øh, kan lide programmet, så må I også meget gerne dele det. Tak fordi du lyttede til Polster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Claus Larsen.